الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء وعلى و أصحابه لتقيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أنفسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين روح الرحيم وان انسن قال قرأ الرسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم وقال انا انفسكم نصبا وسهرا وحسبا ليس في ابائي ملة ادم صفاح كلنا نکاح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 د نبی علیہ السلام د سیرت یو پهلو خاندانې نبوت چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاندان اهل بیت او اهل عیال څوک په دې خبره کو د ټولو اوله خبره کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نسب او د خاندان به اعتبار د دنیا په تمامو نسبونو او خاندانونو کې د وچت نسب او خاندان, خاندان سره تعلق لرو دیو جنہ قران پاک سوره توبه 128 سو آیات کې الله فرمای مون مومنان او توي لقد جاکو مرسولون منن فوسیکو عزیز علیهما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تدی آیات ترجمه مطلب خو دسر تعلق لريچه الله رب العزت د پیغمبر شان مقام هم بیان او د خپل امت سره محبت مینه هم دی آیات که اللہ را بلیز زکر کئی تاستا ستاستو دا نفسونونا یعنی یو انسان او بشر را غلی دی دادا سی پیغمبر دی چه دی خپل امت تکلیف مش مشاقت ملاوی دل دا تگران دی نشی برداش کولی چه امت تا تکلیف ورسی او بللا چې ستاسو د امتانو په خیر باندې پیغمبر ډېر حریسته چې جماعت د دی امت ته خیر خیر ورسي او بلدا پیغمبر پتا سو ډېر مش مشفق او مهربانم ده د آیات خوده مطلب ده خوده آیات کې یو لفظ الله رب ال استعمال کړی ده من انفسکم نو داري اما مانا ترجمه خدا غرا چې تاسو د نفسونو د جین سونو الله پیغمبر را لېګل څنګه چې تاسو بشر او انسانانی یې نو الله پاک پیغمبر هم د او بشر را لېګل خب دیکی او بل قرات ته حدیث مولوست انس رضی الله تعالی او فرمای جورز نبی علیہ السلام دا آیات اولست ہو یو قرط پا کدام دے چی من انفسکم بزے باندی نبی علیہ السلام مفرمیل من انفسکم فی باندی زوروی نبی علیہ السلام انفس او بے او فرمیل انا انفسکم سهروا نصبوا وسهروا وحسبوا انفسوا لكي عمد نفيس زپتاسو کې د ډېر نفیس او عمد خاندان نه یو معنا په کې داوا دناسب په اعتبار دحسب په اعتبار دناسل په اعتبار در دې پوري چې د خرګنې په اعتبارم تاسو ټولو کې اومتا او نفیس خاندان لرم او بیا او فرمایل چې له سکه ابائی ملت ادم د ادم علیہ السلام نواله تر اوسه بوره زمما پن سب کې نشته د صفاحون کله نه یو خو زما د ن سب د اوجدالی یوه ووج دا ده چې د آدمله اسلام نوواتته زما د خاندان چې سومره نسب او شاجره ده په دیکې زنا والا رشتهشتهله د زیشته بلکې دا ټولهله پنی کاره روان ده یعنی سومره چې زما با او جدداد دی داي تعلق تمام پر نکا باندې فصفه وني نه دا جاهليت کې مختلف دورونو تورشيو بای جنو کې د نکاح تصور ختم شي او صرف زنا نو نبوي عليه السلام فرمایي چې زماده دا خاندان او د نسب دو چتواري یو جدا ده چې زمانه یې محمد بن عبد الله بن ام مطلب او داس ابن هاشم اجازه ورپسې دا, دا تمامه سلسله تر آدم آدمله السلام پورې دا ټوله په نکار را روانه د دا سپ خاندان, اور دا نبی علیہ دا خاندان دا او د نوبیله ات سلام د خاندان د اوچوالی د نسب او د حسب د اوچوالی یو واقع بخاری کې را ځي بخار ش اول باب کې بابوهی کې حدیث د حراقل را نقل کړی نبی علیہ السلام خط لگلیو خطود بے لگل دعوتی در روم بادشاہ تاو دا فارس تاو یو بلد نو در روم بادشاہ حرقل ته خط لگلیو د اسلام دعوتی ورکڑیو اچی کل آغا خط علست حکده و آخیده زی لنده مخصدی خبره کوم نو ما تا سوکراو علی دا عرب و دا مکی لاغ دا خاندان سوکی زدی ستا پوسو ناکو نو چې دغه کارندگان پولیس و غیره ګررزې دل نو اتفاقی په دغه شپو ابو کې اووسوفان رزیان هو لا مسلمان شوي نو د پیغمبر لا خلاف دی هغه تجارت به غرض د خپلو مرګرو سره شام تتللیو او حیره قلم در نه شام ته راغلی د روم دغ وختې د شام غ وختې در رووم حساو یو سوبوه. نو دیر آغلیو بیت المقدس بیت المقدس تر آغلیو سا عبادت دا پار دا حرقل ایسیو نو پدغمو که ختم رسید دی او ابو سفیان هم د خپلی قافلی سره مرگرو سره تجارت لتلی خط چی کتلی دی ویو کس راوالی خلقوار لابو سفیان راوز رضی اللہ نو خواق وقت مسلمان ندی اغتيو لز طول استپو سګړي هېرقل د ول جوابونه ورکړي نه او بیا په آګه سوالونو باندي او جوابونو باندي هېرقل تبسره کړي فوغ او دی چې د نبی عليه السلام حقانيته بیان کړي هو په سوالاتو کې یو سوال یو تپوس دی هېرقل د ابو سفيان نداء کړي وو چې دا تاسو کې کم پیغمبر راغلي دی او دا نبو دا ده نبوه دعوه کئی نو کیف نصبه فیكم ده دی شدی ستاو سپا ده مکی وارا خلقو نسب نصب سنگ ده نصب پیت بار سنگ سنگ سنگ نبو سفیانوی ما هو فی نزو نصب منکیو تیرلوی نصب والا سنگ اوچت نصب ده با مکا کے در طولو نو اوچت نصب ده دی دا خلق ده. قریش بنو هاشم نبياوت هرقل جوا کې ویلو تا ما تو چې دا ډېر لوي نه سبب دار سره د دا پیغمبر محمد رسول الله سلام نو وكذلك الرسل طبعوا في احساب قومها دا الله قانون داري چې پیغمبران د خپل قوم په اوچت خاندان کې را لیکی لاند خاندان کې نه را لیکی اوچت خاندان کې زکه د اهل کتاب نه په خبره پویږي هرقل خو بیا د هغه کورسې د بچوړو د پاره ایمان رول نه اول کې رول واغټول شنه د سمبلی ورتوا کوټو کو بس د سر زرینه په ځاخه مې تاسو امتحان کور راځي کې نه کلک شپ دی الله د ایمان نه محروم کړ خو بهر حال نور پویو پدغه مو قائد نبی عليه الصلاه والسلام بارک ویلیو جبو سفیان رجلان ورتوی نہ صاحبدار دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دوت روی کذلک الرسول تبعث فی احصار الله قانون داري چې انبیال مسالم د خپل کلی وطن او د قوم پا اوچت نه سپ کې راډی نو یقینا دام د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اذا حقانیت نہ خد چدا پیغمبر ده صدا شنو سوالونو جوابات مشیو برحال دا دا نبی علیہ السلام دا نصب او دا خاندان دا اوچتوالی مطالق خبروان او, او بیا دنیا که یهود راغلی دی ایسایان راغلی دی یا هر سوک راغلی تردی پولی تر چی دا نبی علیہ السلام پا دور که او یا دا نور انبیاء علیہ السلام پا دور که چی سمر مخالفینو دا انبیاءو آګه مخالفین او د پیغمبر د عقیده نظریه دغه د میشن دغه دا د دعوت سره خلاب کړي دي خو چرته پیغمبر باندې هیڅ قوم د ګوتنه د وچته کړي چیرته دنا سپ په اعتبار خسړې نه دی چرته نه دی ویل ولی الله رضي ګریو چې نسګلودي سیا د بدبختو نه چې يهود او هم په نور انبیو ګوتنه د وچته کړي دنا شپ پته بار دی يهوود بختو عيسى عليه السلام باندې الزام ولک او پ مريم مولګه او دا په مور او نو ز بالله غته ولدو زنو و او مريم ته رزيال الله ته زانيه وي یعنی د د پناسبه کوته اچ تک خو الله رب العزت هغه وق كم د عيسى عليه السلام او دغه د مور صفاي د عیسی علی السلام په خله باندې د مور په غي کې حکم او بیا قران هم په دې ګواهدای چې عیسی علی السلام او مریم په خو بارحال انبيار راضي اوچت خاندانونو اوچت نسبونو دیو جن د نبی علی السلام نسب خاندان ابا اجرد د نسب اعتبار د نسل پېتبا اوچت خلقو ذکر پاکی الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله دنیا سبو د خاندان او د بلار نیکو نسب زون سب کې دو سر سره د قصید نبی علیہ السلام بیا بیبیانی بی. الله چې ورته کمی بیبیانی ور کړی دین او غم پاکه خزه وي څنګه چې نسبو نو بیبیانی مو چته او دغه حدیث چې ما د انس رضی ان هم مخ وي نو نبی علیہ السلام دا فرمایلو انا انفسکم نصبا و سحرا زپ تاسو کې عمدہ او نفیس خاندانم لرم او عمدہ و نفیس سرګانېم لرم سرګانې په دې بارو یعنی بیبیاں د نبی علیہ الصلاتو و سلام چې دی غما پاکي اوچته خزې عاد انبیا او, او بیبیاں یوی کل کلا مازو امبيو بيبيانو کې داس يو شي چې منافقه یا مشرکه په کې کېده شي خو لیکن دنا سب په اعتبار او د حیا په اعتبار د عفت په اعتبار امبيو خزدي لري چې د قرآن پاک کې دت صد اهل بیت او د پیغمبر د خاندان تذکرہ کوي اگر چې قبل پیغمبر دې ابراهیم علیہ السلام اغلا فرشتر اغلی و فرشتر آغلی و او دا اولاد زیر اولا ورک زیب دی کی ابراهیم علیہ السلام پس بینگی دا بودا سلشفکشل اتیا کالو او خزم بودا دا شند دا خزچ دا خبر وارد دا, دا ابراهیم علیہ السلام بی بی نو قرآن صورت حود کے اللہ دا تسکرہ کئی دا واقع را نقل کوي. الله پاک قرآن کې نقل کوي دا اغی بی بی دا الفاظ اغی بی بی دا ابراہیم علیہ السلام خضا فرشتو دوی اعالی دو و عجوز و هادا بعلی شیخ تاجب خبر زب خاون مم بودا لے نو د بودا د دا بودا و, و سنگزوے کی عام اور فادات خدا سے نه دي نو بار حال خدا الله قدرت خو دي زرانات ودي بيبي د نبي د ابراهيم عليه السلام بيبي تا فرشته وي قالوا من امر الله وتي اي بيبي ت د الله د حكم نه تا جھک گئے الله د سگره بډو ګډای له ورکو لیش او غوډو غوډایلا بودا ورکول سکېچ بغیر پلان پیدا کولی شي عیسی علیه السلام او بغیر پلان سکېچ نه موريو نه پلاني پیدا کیلا کادمه علیه السلام تا څنګه نه دلته بیا مل مور پلان ستاسو رب دا غان هغه فرشتي عبيبي توي اتعجبين من امر الله رحمت الله و بركاته وعليكم اهل البيت اېدا پیغمبر کوروالو اے اہل بیت د الله رحمتونو برکتونو خو پتا سبحان دې زیات دي تاسو په د برکتونو د رحمتونو لایق خره کیه نو ګره فرشتہ د پیغمبر بیبی تسوې رحمت الله و برکاتو علیکم اهل البیت دا د دی د چر انبیاء بیا نیم موچه د خزی اهل بیت صرف بچو ته اهل بیت اول خزته وي بیا بچوته وي زمونګه دای ملک یو لویه طبقه شیگان اغه اهل بیت صرف حسن حسين ده وي او ماهات المؤمنين د پیغمبر بیبیا نو سره دښمنی ده نو ذواللہ لعنت په وي بختہ او وی اهل بیت موي اهل بیت د ټولو نو اول د پیغمبر بیبیا ني دي بیا وروستو نوسی سې کډ وسې دغه را پښتو کې اهل بیت عربی دا پښتو کې معنی سره کور والا تاسو کور والا چاته و اول خذ دویل کې الکا کور والا می بیمار او و سپدال ته بوتله کور والا می داوي داراول کور والا چاته و اول خزر دا نه پس بیا بچیو نو چیکړو شي نو د نبی عليه السلام اهل بیت اول بیانی ليو بيان بچی وڅی کوله شي اهلبايت ته ټولو ته ویل کی کوروالا ته کوروالا کې ټول راځ خبره حال د انبياله مسالم بيبياني بی اوچته خسي لہذا د نبي عليه السلام چې سمره بی بیانی دي د نبي عليه السلام د بیان مطابقم ز اوچته لرم او د قران دمو بيان مطابقم د پیغمبر کوروالا با برکتا او ذا الله رحمت کے غرب او ذا الله رحمت وتموتوجی دیو جن ابن عباس رضی اللہ و تعالی عنہ فرمای تفسیر ابن کثیر د صورت نور د ایواعد دلان دے او ذا نور زینو کی رانا خلق کڑی مفسرینوں ابن عباس رضی اللہ عنہ چې د نبی علیہ السلام د ترزویو صحابي دی او قرآن مفسر دی لوی او ما بغت امراه نبین قطو دا اصول و قانون دی چې د پیغمبر بیبیا نه بدکارې اچرینی د پیغمبر بیبیا نه پاک خزي نو به الحال د نبی علیہ السلام خاندان او نسبم اوچتو اعلی او د پیغمبر بی بیانه هم اوچه تا او آلہ او پای بیا د نبی علیہ السلام مائر خاندان ناول مې خاندان اونا سب دا حیثیت او مقامو دیمو زادا خاندان کی سوکو نو دا اوگو دا موضوع دا ودلو جمعوکی به ہو یو سو منٹو که ابتدائی خبره دا خاندان نبوت اوالیسا نبی علی الصلاۃ والسلام اصل کی دامیو په سلسله کې د سیدینا ابراهیم علی السلام اولاد کې او د ابراهیم علی السلام باقاعده د دپار د دعا قران کښتا کله چې د الله په حکم ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام بیت الله جوړ کړنو به دعا کړې ربنا ربنا وبص فیهم رسولا مینهم یتلو علیہم آیاتک ویعلمو الکتاب والحکمت و یسقی انکا انت لذیذ الحکیم الله کور خمسه په حکم جوړک بیت الله خوا آباد اشوا خدا صرف په دې تعمیر نه به دی دل او خلق هم پکاره جمعه ته واده تعمیر خونه دې کنه چې مونګ بیلډینګ وغواړو اې کې مولوی سے پکار دے امام سے پکار دے خطیب پکار دے مدرس پکار دی دارن مونږ گزار پکار شاگردان پکار نو ابراهیم علیہ السلام دوا کئی کور خمون جوڑ کو ستا په حکم خوص ورلائی و معلم استاد او پیغمبر امرالی گلوائی نو پا زرگونو کار مخک ابراهیم علیہ السلام د پیغمبر دوا کڑے وار اللہ قبولکلو بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ خود ابراهیم علیہ السلام دو زمن نی. یو اسحاق علیہ السلام و بیم اسمایل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام زویر بیا یاقوب علیہ السلام او د یاقوب علیہ السلام لقب اسرائیل اسرائیل ایبرانی لفظ ده اربای کې معنا ده عبد الله پښتو کې معنا ده د الله بندا د اسرائیل د یاقوب علیہ السلام لقب ده دیو جن د بنی اسرائیل چې ورته یهود یا نن چې اسرائیل ষ্টेट جوړ دې نو دا پدغه مناسبت دی ته اسرائیل وای یعنی دا بنی اسرائیل د اسرائیل علی السلام اولاد دی یعنی د یاکوب علی السلام اولاد ادر چې ګمراشي ودی خنا سب کې دا اولاد الله رب العزت د دې اسحاق علی السلام او یاکوب علی السلام د ابراهیم علی السلام د اولاد زامن او پدغه سلسله کې ستقریباً تین ہزار انبیاء را لی گلی تین ہزار لی روی تعداد لی انبیاء پا کہلارا علی خدا ابراہیم علیہ السلام دا بلزوی اسحاق علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پدی سلسلہ کی اس پیغمبر نشن اچھے پیغمبر نے مکہ کے پیغمبر وعا په د شریعه فلسطین کې د الله په حکم مه مشروعوالی کې پلار ابراهيم عليه السلام مکی ته راو بزل طبيعه پاتره ټولوم نو د مککه د اسماعیل عليه السلام نه بعد پیغمبر نه راځي بس آخر کې الله یو پیغمبر راو لګو خداس راو لګي چې په ټولو باندې باری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده ده اسمائیل علیه سلام په اولاد کې لیک او بیاده دی اسمائیل علیه سلام نا دا ما چې دا اباده شوی دا دا محکی شر دشت با یبان دا لقا حکم دا دا مور حاجر یا حاجر رضی او دا اسمائیل علیه سلام ما شم دا غیق دلت پریخو دشت با اسنو څو خوراک سکا چې وسره وغه ختم شو, دے شو دی غریبه منډه تړل شو روکلی چرته خوراک سکا کې خلک وي نم څښت نو په دې صفه مروه چنن پکې موږ منډه وو دا وخت کې د غرونو ډېره وي اوس خو بار بار د بری د وجنه صفاخ کاری او مروه زمکه سر از مکه شو یاغه وخت کې دا ډېره وي تاسو ګورئ دا کم خلک جمع لري لته لیط ماطاف نه لري کمه چې کعبه ده اړیرلا اندې پا پپالو خلق ورکوځي یعنی زم ک اصله ده نو چې لا غې سره صفه مروه ګور نو صفه مروه خپور غورون خکاری دا غ دور په نسبت نو خروست برائے سروچد نو په دې صفه مروه کې دې منډې وای دی, دی وو ګوري یو ډېرې توخیږي چې سخانه خلق آبادی قافله خنخ کوي بلته منځ کې چراشي کند دانو بچته دا پناشي نو, نو منډه وای بس الله تا ادا خوخ شونو د حج یې کړ چې د قیامت پورې بس تا ادا خلک ادا کوي بہرحال نو دغلط دیوسی دليو سمود آباد د یمن نه یو قافلرا روانو خدګل تا د الله په حکم د اسماعیل علیه السلام په خپو کې د زمزم اوبو چشم رغوا تا د چې د سفا موا کې منډواله نو اخری چې چکر باک ک ته سړی و را منډکړه چې ما تخت کسه کوي او اسمیللی سلام خو ته چشموه باور له انتظام وکو بس د غه خبره وه. او غ داسې بدي چې الله پاک بر ک داسې کمال دی چې د خوراک سک دواړو کار برحال او بچ پیدا شوي پرند رالی کافیه تیې د هغ و کتل چې دلته خو. سو بخکاری عربو دا کارو چای اکثره داسې خانه بدوش خوندي ژوندۍ دیروړه چر وبلي دله بسغه ځای کې ډیر راچور قافله روانه و د شام نه راتلو واپس یمن ته ای دته وي مونږ دلته او ته شرط مې دی خوبو خوبوبانه به اختیار کنټرول زمای وي شي مشری به بس بسغه کبیره ال عدل تاباده شو س کسان او بیا دغه زینه مکه آبادې دل شروع شي او اسماعیل السلام بیا په دغه قبيله کې چاته بنو جرهم و په دې کې وادو کو بس دین بیا مکیوالا خلق دا قريش دینه جوړ شي خو بهر حال د اسماعیل السلام اولاد کې قريش یو له خاندان دې وست او قريشو کې بیا یو شاخ دې ایت بنو هاشم وای او بنو هاشمو کې اللہ رب العزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیراں او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دا د اخواندان متعلق داسم فرمایي حدیث کی رازی دا مسلم شریف یو صحابی دے واسلا بنه اسق رزی اللہ عنہ. او وای چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي الله تعالی ابراہیم علیہ السلام په اولاد کې اسماعیل علیہ السلام منتخب وکړو او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې د بنو کنانه انتخاب وکړ دا د په خاندان کې اوچت خاندان بنو کنانه کې د قریشو انتخاب وکړ او قریشو کې د بنو هاشم انخ... انخ... انتخاب او په بنو هاشمو کې زمای انتخاب وکړو او زه پیغمبر کرم اوروي لرم دا خود نبی علیه السلام د خاندان پس منظر نبی علیه الصلاۃ والسلام خاندان کی کم کم شخصیات او افراد شاملو دا این لن لند لغونتی دسکرہ اول خدا چی منغیلو نبی علیہ السلام دا مکی دا مشور غٹ معزز خاندان قریشو د بنو حاشمو د خانداناو په ری کې پیدا د بلارونو مې عبد الله ابن عبدالمطلب عبد الله دادہ عبدالمطلب کشرځو او د نبی له د پیدائش نا مخه وفات شه یعنی نبی علیہ الصلات والسلام د مور پګېډو چپلاره وفات یعنی نبی علیہ الصلات والسلام اوختانه وې پس مرګي پیدا وې او د مور نومه امینہ بنت وهب امینہ ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش نواد چې کل نبی علیہ السلام تقریبا د پینزو شپګو کارلو شو نو موره وفات یتیمه پیدایشي یوسهارا د بلار ته الله مخک نه غستو او بیا لمعشوم د پینزو شپګو کالو دی چې د مور سحارم ته علاوه بیا تربیت کی نیکه تطاطش د بلار طرف نېکه د نېک نومه عبدالمطلب بن هاشم هاشم عبدالمطلبې نکره د مور د وفات نه بعد بیا نبی علیہ السلام خپل نکو عبدالمطلب لوي کړه عبدالمطلب سردار و دمه کې د قریشو د بنو هاشم نبی علیہ السلام چې امر کلا اتکالا شنو نکم وفاج عبد المطلب او دغرن دنیانو میں دا مور ترپنا دا اپلار ترپنا دا عبد المطلب بی بی چوا اغا فاطمہ بنت عمر فاطمینو او د مور طرف نه بلارنيک دنيک نومي يني نانا وحد بني عبد مناف وحد او د مور طرف یعنی يني د مور مور نومه اغا بر بنت عبد العزى برق دادة نبي عليه الصلاة و دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا په معصوم والی کې څنګه چې د عرب د سترو طریقا ماصوم و, و درجات د پارا چر تیو دایت حواله کو ایذا اورفو د عادتو د سترو بل بداوا چې د شهري خلکو بخبل بچی بانډو کلو تلیږل دغې وجه به داوه چې یوه د دغې بانډو د شرو په نسبت هواوه دویم دا چې د نسبت اصل زبان به کلی کې ویل کې د نو په دی دا بچول لګه چې د اصل خپل زبانی زده ک ارببی زدهې اوسم دا ده؟ سعودی د کم خلق ته راغلي خاریو کې کم عربی عربي ویلکیږي نو حقیقت د جربینا سبل زني او کم خلق چې باندو کې بتوان اصل عربي اوی وی کم چې فصیحه عربي نو په دې مقصد باندې به بچي یو خود در ازاعت دا مودت اتته رول ابو هوا خو او بل بداوه چې زاغه اصل فصیحه عربي بمیزدګي نو نبی عليه السلام د دغه دستور مطابق ابو سعد یو قبیله خاندان دے د مکینا بهر د حنین طرف تری باندو کیوسی اغه بنو سعد یو خزه د حلیما سعدیہ رضی الله عنها دغه وخت خلا مسلمانان خلاغله وو نبی علیہ السلام می بوتلې د پایو د بارا او دغه د خاون نم ابو کفشا ری ابو دیو جن دے خاندان تا بے بس دابو کفشه خاندان وے پدیبانی معروف و مشورو دیو جن قرائشو با کل کل نبوت نباد چې نبوت ملوشو نو نبی علیہ السلام پوری تنز کولو پا مقوی دا ابن ابی کفشا ری در ابو کفشه زوئی پا دیتے باروین چیر زیب لارے ہوکا نا خودی بھائیو کسم لخندہ کو لگو جو چکلا نبی علیہ السلام حرقلتا درون بادشاہ تخطو لے گا اسلام دعوت ورک تیر ظلم ما واقع ویلیوا اشارہ میں کڑے وارتا هغه د خکه تو ناد وری ماله د عربو سووکراوللی زه سره خبرې وکم نه اتفاقی به سووفانتهتللی دی ریله اسلام رو خرم دی بیا سوحبي شوي هم د رزیان خو دغه وختې خو مخالف دی د مکې سردار نبي سوان نه چې کله حراقل ته پوسونه کړی وو هغه سوالونو نباد حرهقل دا غې بیا تفصره کړی دا سوال دا نه کړی او دا جواب را دا د دلیل دی چې دا رتې پیغمبر بار حال هغه حیرقل بیا آخر کی دا وریو چې دا رشتین پیغمبر دی او دا تانا چه ماسه تا نه چې ما سهته پووسونه وړل او تا کم جوابونه را کړل که خبر هم دغ قېوي نو زما د خپ د لاندې دا کم زای چې دغه وښه کې شام فلسطین کې دغه ستا سودا پیغمبر په د دې زم مالک بچا بشي دغه څه و؟ کتابونو په بنیاد وي او شوه دا چې شام فلسطین فتح شو د مسلمانانو لاس را ابو سفیان وایي چې کلا رضی الله عنه ضرورتم بما مربرو توی چې یا کاته کو بدلا دا ابن ابی کبشا اگر نبی علیہ السلام غلومی دا غلومی آدھائی حالانکہ دا ابن ابی کبشا خونه دا خو ابن عبداللہ دے ستاسوروارا دے خواغر زیب لارتا ورلہ تان دا وجه نت نزبت کئی دا ابن ابی کبشا چھ دے کن ابن ابی کبشا نین محمد رسول اللہ صلی لقد آمیر آمر ابن ابی کبشا الکد ابو کبشا لزوی خبرو خودے را غٹشوا ولی یخاف من ہو ملک و بنی اصفر ده دنخو ده زیادو یعنی د انگریزان و باچام یریهی د انگریزان و باچام تی پیاره ره اگه وقتی روم ده انگریزان ده انگریزان و باچام ده محمد نووي یری صلی الله علیہ وسلم برحال نو تنزن چې بدیورتا ابن ابي کبشوه دا, دا غري زيپلار دوي دا د حلیمه سعديه رضي الله تعالی انها د خاونم ابو کبشون یقینا د نبي عليه السلام رضي زيپلار شو خديبه تنزن هغه نسبت کو خدا وا چې دا دواړه بیا مسلمانان شي هم د نبي عليه السلام رضي مور حلیمه سعديه رضي الله انها او م خاون د دواړو صحابو کې شامل د نبي عليه خپل نسبی خپل رڼا خويندلو زکه عبد الله چې څنګه وعده وکړ نو یو څو میاشتې بعد لړ تجارت په سفر باندې نو د تجارت په سفر کې شو نو بصره دا یو محمد رسول الله صلی الله پیدا شوه یعنی دا پښتو کې خلق وایي میازبین زيو اردو کې چورتی اکلوتا بیٹا بس ته قیو محمد رسول الله صلی الله رونو خويندې د نبي عليه السلام نو البته رزئی رونو خويندیو رزئی معنی کمه خدو سره چې پس کلي دي نو د اخوز اولادونو اړه د نبي عليه السلام رزئی رونو خويندیو نبي عليه السلام څنګه ساجیه حلیما ساجیر زلان ها سره پس کلي نو دارنګ سوېب سره همس کلي سوېب ادا د ابو لهب وینځوا او کليشي د نبی عليه السلام د پیدائش خبر دیوینځه د دی غلام نوکر خادمه ابو لهب توي وروارد او شو د عبد الله زو پسمرغي هغه خوشاله شو چې زمو درو قائم مقام پیدائش د عبد الله نوغوینځه آزاد کړه متي زب بس تا آزادش مبارکه خوشالۍ نو نبي عليه السلام د درې سوې بن ام او دیسو ابی بیا د نبی علی السلام ترده حمزه زیلان هو اغلم په ور کړی اغلم په ور کړی نو دیو جن نبی علی السلام او حمزه زیلان هم تر ورودی هم رضئی رونه خو حال په دې اعتبار باندې د نبی علی السلام رضئی رونه خو اندشتہ د دې حلیمه حلیما رضی الله تعالی عنها حلیما سادیا رضی اولاد د نبی علی السلام رونه خويندې د خنين په موقع نه بي علی السلام چې کلا فمکفتا کرو بیا خنين او طائف ترپ تلا نو پدغه ایامو کې یوزې کې نبی علی السلام او ټول صحابه کرام په لو چولې او دغه بنو سعد اله اقرا کمشد د نبی علی السلام د رزاات دورانيې د کې ترشه یو یو خضر علی شی مینو مشیما نبی علی السلام دغه زستا خورم نبی علی السلام ته څنګه زمما خورې انما خپل خور نشته وته ز د بنو سعد د حلیمه سعدی لورم بیا نبی علی السلام ته سې کیسې بیان کړي وته دا یاد شي هغه دا چل ودا چلشه په دې باندې څک کم لګولې اسلام علیکم علی هغه کیسه واه تا یاد اکر نبی علی السلام تاسو بلکل بالکل زما خوره نبی نبی علی السلام ورته توفیه تحائف وغیرہ ور کړل او ډیر په عزت باندې رخصت کړه خدا علماء سیرت والے چې دا مسلمانه شوی و بار هلته د نبی علی السلام د رونو خویندو متعلق چې د نبی علی السلام په رضائی رونو خویندو بیا ډیر دی د دې حلیمی سعدی رضی الله عنه دا, دا نبی علیہ السلام رو نه خويند دي نبی علیہ السلام د سوېبي رضی الله عنه د وجي مبارک می اختلاف دي چې سوېبه موسى